Visegrád Kevés olyan szép és izgalmas város van Magyarországon, mint Visegrád. A Várhegyet körülölelő Dunakanyar látványa már az ókorban is sok népnek megtetszett. A rómaiak itt építették ki birodalmuk, erődökkel és őrtornyokkal szegélyezett határvonalát. Szent István király megyeközpontát ette, Negyedik Béla pedig várat épített ide. Károly Róbert visegrádra költöztette a királyi udvarát, Nagy Lajos palotát épített. Zsigmond pedig Közép-Európa legszebb királyi lakóhelyévé alakította. A falak között és alatt sok minden történt. Király találkozó nappal, koronalopás ének idején, lovagi torna és fényes vendéglátás, erővel és csellel véghez vitt várostromok. Az évszázadok során volt rómaiak, hunok, avarok otthona, volt magyar királyi város, török erődítés, elhagyatott romhalmaz, majd pedig település. A város történetének utóbbi másfél évszázada elsősorban a néhai visegrád újrafelfedezéséről, helyreállításáról szólt. A régészek munkája nyomán sorra emelkedtek ki a földből a régi várfalak és tornyok, míg végül a sokak által már csak legendának hit királypalota is előkerült. A film a Szent István által 1009-ben alapított, 2009-ben ezer éves fennállását ünneplő Visegrád történetét mutatja be. Időutazásra hívunk, mely az őskortól napjainkig tart, sőt, bepillantást nyújt a közeljövő terveibe is. A film elsősorban tizenéves nézők számára készült, de nyugodtan megnézhetik kisiskolások, felnőttek és nagyszülők is. Bárki, aki meg akar ismerkedni a város történetével. A filmhez kincsekben gazdag időutazást és jó szórakozást kívánunk.